نزول کې 37 مسافت کې 3700 په نزول کې 56 پس انعام نن نازلله داود دا صورت عجز المصطفین لنفي تصرف عاجزی بیانې د مصطفین و دا مخلوق نشت مختار ندی او د بهترین مخلوق چې اختیاری نشته مختار نري ا او عربد دی سورۃ مکیه سورۃ کې عاجزی د نور څو مې بیان کړو د عجز المصطفین او ده نارص په میچ هلته څنګه محتاج دي اولیاء بزرګان مختاج حاصل ده صورت په صورت کې عجز ده ملائکه بیان اي عجز ده جنات او عجز ده انبیاء او مساله ده توحید و صفات اول عجز ده ملائکه ملائکه عاجز دي و جعل عجزهم شاهدا على التوحید دلیل عاجزی دپ توحید گوا کئی چو گور فرشتی عجیزی دی نو چه عزیزی شو کنا او تاسو فرشتو نو نورت نو په کئی پا مشرکین بالملائک چه اللہ سر فرشتی شرک کدی دی و صحفات صحفا گوا دی و او قسم پمانا دا گواه رجی گوای مراد قسم ندی دا مطلب چې و قسم دی پا غصف کونکو نه. و او د قسم چې کل الله قسم په غیر خوري مراد ته شاهدت و صفات شاهد دي گوادی اصف كون کې فرشتي صفه په سب جوړولو سارا چې الله د عبادت د بارے سبونه جوړ کړي فزاجراته زاجرا پس گوادی هغه ټونکو فرشتي کافر له زاجرا په رټلو چې فرشتي الله دا عذاب راولي فتالياته ذکره پس گوادی هغه فرشتي لستون کی ذکرا دا اللہ کتاب و دا اللہ ذکر لا دا ټول طول پدی گوادی چین نیلاکم رواهد حاجت رواستاسو یکی او دے رب سماوات چی رب دا اسمانو لرزمکو دے وما بینو ما دا غصی چپا منزد دوارو کی دی ورب المشارع او رب دا مشرقون و مغربونو دے یو ذکر بالپی قیاز یا مشارق مرد مشرق و مغرب دوارو ان ځ نه س دنیا ایاج د جنناته شیطانو فرشتیا جززی دنو پیانو شیطانو مع جززی هغې حاللوګورئ ان ب په نه ساعت دنیاښسته کړی د آسمان د دنیا دا چې مونمنتښکار بزینه تیل کوه کې په زیینت دستو ستې بکینو سمان خوکل ښکاريوررحفه او د پااره د فااضت منکلشیطانې م د هریو شطان سر داستوری د دا شیطانانو د پارا سازام ده چې دوی وکلا یوبل باندې کینی او خې جیبرا د فرشتو خبرې اورېدو د پارا نو د دستور نو ورپسې شهاب ثاقب لمبشی او دوی هر اورزوریش لا يسمعون الا الملائ ال اعلا دی وگنیش اغا مجلس پورتنی تا دا فرشتو ملک ویغذفو نا دو اشتریشی من کل جانم دا هر طرف نا دو حورا رتل شوه ونه هم دی دا پارعذاب ونعذابی واسب لازم او پیوس ایلا یونی مرامی پا کده سیونکی بس چر خبر را پتگی ایلا من خطفل الخطوطا مگر اغا سو خطف الخطوطا چې تختولو کی د خبر پا تختولو سره فرشتي خبري کي د یو بل د پاسه حدیث کی راضی پاسرونو یو بل د پاسه بوغودري دا سه لړې جوړې کی بروخي فرشتل ته خبره کی غوښته کی زري هغه یو لاندې تور کی بل اعلان اعلان د سا... کاهن صاحب ته خبري ور رسید وی شیطان د غبر کی ګي لمبا خو کله کله وسیو ني ما خبره پټه کی ورنه شیطان د غبر پسکی کی شایع ساقي بو اشتري کی فات بهور پسکی شیاون ساقب لمبا بلی دونکه فستفتهم دې مشکینو نا چې کم خلق باس بعد الموت نه مانیه او واستف استف تم د پوسیو که هم شد و خلقن هایادی ډیر مضبوطی په پیدائش کې عام نه یاسو خلق نه چې مون پیدا دی دا انوار سپومې ستوري اسمان دا ډیر غړتی کته دا مه پیدا کولی شو تته دوه تا دوه دو بار نشم پیدا کولی و اننا بهش کومه خلق نه مون پیدا کړي د مین لې توین لازم دا غا خټینا جنا لڑچے نہ بیجانے سلیخنا کې خٹے آدم علیہ السلام خٹے نہ پیدا یہ دون اگرانکار ہونا دیں بل عجب دبل کے ته کے ویس خرون او دی مسخر کوي تاجب کې د دې په هنگ کار چې ګور د دې د آخرت نه او دوی در پرې مسخري کوي وای زو کیرو کله چې دوی ته نسيت ورکړي کېږي د لا د توحید او کتاب لا یشکرون او د نسيت نه قبلای وای زاره او آیاتن کله چې ویني س دلیل نه یستسخرون د پورې خندا کوي اوس پکې غني وقالو وای ان هازان لري لا سیرم مبین مگر جادوخکار ده قران ته جادو وای ائے زامد نہ کله چیو و مړشو وکون شو خاورے وای زامن اډوکی ائنا یا منګلم ما غوسونه خامہ خبور تکولې شو او абаون اولو ولیناو زمون بلا روان لومبنی ودا جی بذا کول ورته آ او نام او جمع لیکي کېږي دا اخرونو تاسو به زېلی لیه فا اینما بیشه که دا کامت هی از جرتون واحده دا دا با شلق یو یو شلق سر بس فا از آمناسا و بدوی با یعن یو بلتگوری وقالو وی بدوی دا غطیم که آوائی لنا های ارمان افسوس منگل حاضا یو مدین دا خورز دا کامت تا حاضا یو ملفز لزید آغا رز دا بیلتون دا لزی آغا کنتم بی تو کز زیبان چی تازو دا روخ جنگانا او لا ن احشر اللزین ظلمو راجمع که ظالمان و ازواج مو دیغ ملگری ازواج دي سره سر شرک که شری و ما و غ چی بی عبادت کو من لا لائی دالانا سیوا دوی ددیو خدایان غلط پیران ملیان فحدوهم نو دی روان که لا سراط الجهیم پتر عبد جہنم چززی پو ریلارشی و توی خواقفوهم وید روی اینو بیشگا دی ما سولون دینا بتا پوس کی بز دی بودری و توی سنگا بل سره تعاون اوس نه کوي تاسو پیر سه برار او پیر سه امداد کوي پیر سه دوس خلاص کیتا کن مالکم سی تاسو لرات لا تناسرونه چې دی یوبل امداد اوس نه کوي بل هم الیاو بلکې دیو بنرو ارز مستسلمون غاړی خستون کې زمونږ د توبې خو الله دې بیا توبېن قبل واه قبل بس جنگ به شروع شي دوی خپلوی وا خپل بازو مخوکی بازه ال باز ان بازه سایه سایه تسالو نچوبن ودا پوسکی قالو وایو تا انکو میشگتاسو کشران با موریدان و پیرانو او توی استادان شاگردان او استادان او توی انکو میشگتاسو کونتم و یتاسو تا توننا چرات لب کولتا سمون دانیل یمین د دا ختر اپنا ختر اپنا ساب ادی دینې مراتا د دین په نوم په اسکول یا انیل یمین قسمونه مراتا خوړل غلط پیر غلط مولا قسم خوری شرک بیدت به و ویبا قسم لے دیکی گونه نو قسم نم را تخورد قالو ویبا دی بل لم تکونو مومنین بلکه نم اعتاس وقبل مومنان مشران مورتی زمنا مرداران روکی گئے من یربانی زور نو کڑے تازو کی خپل چلو و اما کان لنا علیकुम نو زم پتہ اسمان من سلطان انسزور بلکن تم بلکی تازو وق خپل تو قوم توغین قوم سرکش من زبان رات لے فحقالینا بس ابی چھو بونمان قولو ربنا رب خام و انا ذ زم درب ان बेशक ولزایکون خاما خاص کن کی دا عذاب مشران ورتئی بس خبر پری دے اسم جہنم ترا غریو فا وینا کوم گتاس گمراخڑے زکا چنا کن نا غوین مخبل گمرو نو ګمرا بس بل ګمرا کین نو فاین نو بشګدوی او مزن بدغورس په لذابې عذاب کې مشتریقونه شریکی ان الله وی کذالکم دارین انفلو انفلو بیل مجرمین سزا ورکوم مجرمان او تا ان نو بشګدوی وجسوا جهنم تولرال ولدا سي پا عذاب وجلا چنو بشګدوی کانوبا اذا قيل لهم كل شبورتو ویو لا اله الا الله حاجت را مشکل کو شاسه واد الله نه بل نشتا نو يسكبرون دی وزن او چدګن دیو وی دا نوې مسئله دي وایي کولونه وې به اءنا يم گله تاریخ پرې خستونکې علي حته نا خپل حاجت رواغان لشار مجنون د دې شاعر ولي وني په خلې مونږ صاحب خلې خپل خدایان نه پرېرو بل جاب الحق بلکې راتلکړې دی ورته دی پیغمبر په حق قران او توحید وصدق المرسلین مرسلين مرسل او تصدیق کړي دی د مرسلینو انکم بشکتاصل ازایق والعذاب العلیم تاسو سکون کې د عذاب درناکی وه ماتو زونا الا ما کندو تعملون تاسو وبدل نظر کړیږي مال د خپل عمل الا عباد الله المخلصین تاسو به عذاب سکئ خو الله سیوا الله د بنګان نو چې سا پاک ساتلی شی د ګونانا نیکان بندګانو انبیا وراي کلاکه سالون دي د پار رس معلوم رزق دې معلوم معلومه مراد معلوم سيفاطیم الرحمن فواکه میوی دی وهم کرمونو دی عزت منی جنت کې پی جنات نعیم په جناتونو د نعمتونو کې به علی سرورین متقابلین باغ کټونو او تختونو بناسي متقابلین یو بل مخامخ او یطافو طافو به شالیم په دیبانې به کاسین کاسې یعنی ډکه پیاله می ماین د شرابو به عزت کې لذتین خوان ورکونکې ل شارری بین سکون کوله لافیهغاولون نه به پهې کې سر درد په شرابو شراب کې دنیا هغې کې دا ګنو وله هو ن به ه دی نه یون ځفونه دویله اوړټای ورې د دنیاغې اوړټی ورتلې ګنو وه د سره به طرف غټوسترګ واللی سر توطر توطرف دوی سره بهغ هووریوي قا سره بندون کی وئی نظرونه په خپلوا خواندانو او عین وټو خست سرګو والا وئی نظرونه په قاوان باندې بندي سمانا پردوس پوده بنګوري دا د خزه سیفت عین وټو خست سرګو والا وئی کان نہونه گویا کی دا بیزن دا اگېری مکنون پټې ساتل شي لګت وې چا اگې صفا سوترا ساتل شي او تکسبین با اکبر باز و مراباز دا جنتیان با مخکی باز په بازوبانی اتساولون دی اول نو سر به خبری کای په لو کې واجب شپ لگی جنتیان بناس د دنیا تذکری به کای دنیا کې چا دا چلو او دا چلو قال قائل من هم وی او وین کې بدوی کې انی بهشکه چون کانلی قرین زما او یارو دی په وی دنیا کې مې او دوستو او هغه راته داسې غیر خبری کولې کله به راته مړه دا دوباره جو نشدا د امولیا نسی وسګار او کله وې پښیر کما دا کولم دا خدای چې د غمینه دی باندې لي وس په جهنم ته قرآن نه منی کولم د توحید نه منی کولم مورزه پنځپریان دي دی دي نه مې مسالې کوي دا خدای چې د غ بې ایمان منی دی باندې لي کې وس په زم جهنم ته تريو یو کول وایبا ا انکایا ته چې دنیا کې وې دې دوست مې ا انکایا تل من المصدیقین تد تصدیق کوونکې نه پد توحید تد توحید مسالې دا ځانمو مسائل دی او بلې راته داوي هاي زامد نا کړ چې مونږ ډوش وکون نا ترابو شو خوره وای زامان اډوکی اا ان یا مونږ بل مډینون مونږ لا بل بدل راکړې شي مونږ لا بل بدل راکړې کی یو بیا بجنتی یو بیا بجهنمی دا خبر خدای چې راغمی ننی مني په دې کې به وې تفریشته وی ولي ا یار قتل غواړې سه چې دا ته و قالا فریشتہ بوته وای هل انتم یا بوتا اللہ وای هل انتم یا تاسو متلیعون دا خبر غستون کیه دته وخه دی ویله خراته وخه چنا چرته وی فتلہ خاربشی ورته فراو دی ووینی فی سوال جهین ومنز جهنم کی نه جنم منز کې بغیر ناراست قالا دی بوته وای تلہ قسم بالله ان کتقریب ولا تور دین چې تا خو تبا کړي وي تا وز بوزان زر جنم د بوته لوی خو خدادا چې استامینو قرآن و توحید نم ایمان کر نشمو دا کامت نم ولو لانیمت ربی که در رب نیمت نوین لکنتو زباوی من المحضرین دا حاضر شون پازاب که از بزم تاو سر دغل تاو <coughs> او تا برا تاوی چه دوبارا جوندون نشتنو داو سری افما نحنو آیا مونگ نیو بی مئیتی نمل کی, کی دون کی مونگ دا دی ملو شو الا موت تن رولا تاوی چه دوباره جمدون نشتا ولی نشتا داده او دوباره اللہ جمدی کو اوس دوباره بیا مرگ نشتا اوست ممیشه جمدیو فمانا احنو بیمه یتین نیو مونگا مرکی دون که اللہ موتا تنالولا مگر یا سیوا داغ مرگ زمون اون بنینا ومانا احنو نیو مونگا معذیبی نازابی دون اوس د الله توحید منلو قران منلو سرداري جنه تم رالوم بل مرغم نشتا عذابم نشتا این هاذا بهشکه د ان نجات لو الفوز العظیم دا کامیابی د رېلویا خله چتاستا منی دی منل د لاویو د قتل د یار منل او قران دوی سنتو من جنات تعالی نو د دنیا خالق وره وخته سرشتا لمصر هاذا د پارا د میسر دریا چې فریا ملې لا مې لونا مالیک یا ملکونږي ازالک خیرون حیادا بهتر دینو زلون په مې ماستیا کې واستخفيف ته هم شجرۃ الزقوم یاونه ده زقوم دا زقومونه خره کده د جنت مزه خري زقوم په جنم کې وونه را جانویان وانه خلل کی تفصیل رسو کوي ان بهشګونو چې الله دا غړولې را فتنتن امتحان لزالمین د بار د کافرانو اېدا امتحان نه څنګه امتحان چ جهنم کې وونه دا جنان میان به خوري ان ها بهشکدا شجره ته وونه دا, دا. ان ها قیسه دا نه وونه ته خرجو فی اسل جهیم ایادا وونه نه ودا سی راخیجی زرغنی یا اهل جهنم پمنزه جهنم کې د جهنم د دې لعابونه جوړې کیدې د جهنم داونه کانو ګویا کې ته وېدا تلوها می وېدا دې کانو ګویا کې ته وې روح سې اتين سرونه د شيطانانو دی ا مې وېدونه بدشکل لګره کې شیطان سر شیطان سر چا دې لننه خدا ضرب المسل په بدشکله کې او بدرنګ کې نوې داونه امتحان دې ظالمانو لپاره ابو جہل وی مشرکین خو جهنم کې ونی دي خنو چې ونی دا خښوا چې ونی جهنم کې وخت تیرولي شو مزبس مونږ هم پکې شو ززوبه ته خیر چې ونه پکې وخت تیرولې مونږ هم تیرو پاین نوم بشګد ویلا کی رون دی بوخری من هاذ دینه فما علیون دکون کی وای من هاذ دینه البتون خېټه ثم پس دینه انلهم بشګد وی د پارباله د دې د پاسل شوب گډونی اوس کلبې من حمیم د گرمو وو پس نه نمرځوم بیا د دې راګر زیدل بلا من ز جهنم دی دچې د زکو مخری کنا بیا وې تګی شو خاله بوې حمیم ته بوځه حمیم د جهنمیانو وی نزوی برا جمعی الداو پیاغوز کی بیاوی واپس پلزی ترا وری این نوم بیشگه دوی دا دوی سچل کرو چه جهنم ترا لودا سی سختا زابه ده و این نوم بیشگه دوی الفو آباؤم دوی مندلی اخپل پلاران مشلان زالین گمراان فهم دوی علا اثار قدم بانی و حراغون از غلیدل از غلولش دنیا کې نفس و شیطان از غلول ولقد ذل قبلهم یقینا <تصفح> <تصفح> گمراشیو دا دینا اکثر الوولین اکثر الونبنی ولقد ارسل نافیم احقینا مرالی گریو بدی که انبیاء منظیرین یرون کی فانزرو گو رکیف سرنگانشو اقیبت المنظرین انجام دا یرونشو الا عباد المخلصین سیوا دا, ال... دا اللہ دا بندگانونا المخلصین چه بچیو دا اللہ دا عذابنا بس ساتلی شوی دا اللہ دا عذابنا نیکان بزرگان ولقد نادا نوحن ولقد نادا نوحن دیز عاجیزی د انبیو شروع کای دا فرشتو او د جناتو عاجیزی بیان نو اجز د انبیو نوح علیه السلام ما اجزو ولقد یقینا نادانا आवाज او فریات کړي مونږ د نوح علیه السلام فلانه ایمن موجیون نسخ قبل اون کیود د فریات وان اجنا اونے جاتا مرقدت وال او ددا حل او تا ودارو ته مې کار ويلو زم د مصیبت لینا وجعلنا غر زوري من ذریه تو ددا اولاد همو باقینا غ باقی پاد کی دن دنیا کې سام هام یاس یافس ترکنا او پرخو مون غلې پدبانی فی الاخرین پرستنو کی سلام دا وینا چې سلام دی الانو هن عفرینو شعبائے سری پنوالے سلام فی العالمین بطول و مخلوقات کہ انویش کومه غزالی کنازل موصین من بدل ورکونی قانون واحدین وتا چې توحیدی معنی لی بیان کړی د غبد لوی کنو علی سلام چې الله نه جات ورک مخکی ماویرو چې سوره صافات کې برازی وجلنا ذریتو مل باقین حواله می سراجل منیر ورکړی وا وکاساندی نو ګور زریتو مل سره اولاد باکی پاتره نو زامانی دي درې او درې گیان دي دی وکاسلی د دې دنیا با شي او وقل چې اتیا جی داری داری نا وقل وی کوم زوره ان موندارن قزال ان مونگا قزاری کومدارنګ نا ظلم وسینم بللا ور کو نه کانو ته نو مين عبادین المومنین د زمون د بندگانو مؤمنانو سمغر الاخرین بیا مغر کړو رستنی اققوم وان من شیا دی له ابراهیم <تصفح> ابراهيم عليه السلام عزيز او بشك حدا دلیدنو حری سلام نخامه خه ابراهيم عليه السلام دیم داغه په نسب کیو داغه په مشن مسئله توه کی داغه پس روان از جاربو کله چراغلیو ده راتلیکړو خپل رب ته بقلب سلیم پاغه زړو سالم او بشره شرک نه اس قال الابیه کله چې به خپل بلارت او قوم دا مازه تعبدون تاسه د عبادت کوی دا د سپه عبادت دغتیه عائف کنا ال ختم <تصفح> ایا تو اسونی ولې دي دروغجن الی حدا خدایان دون الله د الله نه سیوا د دروغ مددګاران امنی ولي توري دون او تاسو داغينه دا غیرااده کاوه چې دی کولی چیرما د کی فما ځان نو کوم سم ګمان دی به رب العالمین پر د مخلوقات غم پرې خره فنظر نظرتا فی النجوم د دوی سو میلیټری ورسونو اغیلتل د تیوی ابراهیم ته مونږ سر نه ابراهيم عليه السلام توریتن ناس اسمان ته برو قتل فانا زنا وی قتل قتل فی النجوم برستورو تا فقال وی وینی سقیم زچیم درد منیم بیمار یارب بیمارن درمنم زسر نشمطله ویده باز وی ویده وی برستورو کیو قتل چونکه قوم نجوم برس وی ستاره کی قتل چهرا زما ستارانن پا نګه کړه سلا دما سطاروه لاړه گردش شې نه ده خکارې داسې چې بیماری بیماارې ګمځای سره نظم. پی ی شو ه بس د به خپله تاهکتتلري نه نه تیک د چې طور یتن به دا اصل داسې وه لکه سړ د ته خبرو وکې که نه نو دا سوچ دپاره سړی وه یاره داسې سمان طرف ته وړو نه غمت په نظره نظره تن نو کتللی وکړو لفین نو جوې بره ستوررو طرته قاله ې سطین بیمار دم توریا بیمار نو خود درد منیم من ستا سو بده دی شرک دیو توریات نی وی دروغ نو فتوالوانو نو دی لاړه لدنا مدبرین اشا کون کی لاړه خپل عرش شریف لړهړه دوی زړه خیر موقع درغه درگاہ درګه وخپل خدایان درګو نه دا, دا خدایان بکیو درو یو فراغ اله الی ادهیم پټ راغه د دې خدایان تا فراغ پختو کې مه فراغ که فالکذا پختورا غنه ده پټرا اتلوته وي فراغه الالات امراغه پټراغه یا پجلټه سره پټراغه د دې خدایانو دا چراغه دیوته دا, دا نظراني شکراني الواغاني خوي فقال ورته وي الا تاکلون ولینا فر غالمان خفایه مالکوم سیتا صلی الله تن تيكون خبره نه کوي بس فراغه شوروي اوکړه هم بدی باندې ضربم بالیمین فواخل مزبوت مزبوطي واله کوست رید فاقبل ویلای بس بیا دې لار ان بیاتلا لغور ہے خیال ہم نے ابراہیم علیہ السلام چا سره خبر ہی گئی فقال لا تدکلون ما لكم لا تنتقون بتانو سره کای کنا او بتانی سره جوړ د ګټو خټو نه جوړ نو ګټا خټا وری ها نو دین معلومه داشوا ده بتوره تحکوم ویلو استثناء نی او د دې معلومات شو چې خطاب مستلزم د سمانه دي ارزه کې چې خطاب وشي ته جوړي اوری ها ما ته ویلو محققات یات ساته زړه خبره اوس کو منډه وو وګوره د دې سره خبره کین اوری سره ضروري نه چې چرته د خطاب صیغرا شته دقدره اوری ها یا چې السلام علیکم یا له القبور بیا ولی وای نو چې دا خطاب ضروري نه د سما لازم او الله ویلی چې سلام معطره بمانه دعا است نه خطاب سلام نه دغه مانه دعا ده الله دې تاسو له سلامتی او مندر کې دا مانه ها فاقبل ویلی یزفون بچی درګونو خدایانه وره او تا کو سترې کړل دې ته خپل کور تر راغې غوډه ورسنه واپس شو چر ترغلی کتلې خدایانو حالات غرو کا تلغه کو سترې فخر بلود دیرا منډا کړي لای دته بس فخر بلود دیرا لای ایبراهیم علی السلام د یزېفون منډې و خون سا, سا را رامنډه کړه دا چا قاله ورته و دا ایت پته ودا به اندکړي کنه له خلاف وتلک غاری سکړي دي قاله ورته و ته عبادتون تفصیل پیرشو انبییا کې قاله ورته ایبراهیم علی السلام ته عبادتونه بندگی کوي ما دا غچا تنحتون چې تاسو په خپل الله سره جوړوته وګه جوړ کې بیا عبادت کوي واللهو. او الله او الله چې الله چې خلک کوم پیدا کړی اته او څه ما تعاملونه واغ چې تاسو څه څه کوي قالو دی جوړ کېدل د پاره وवाडी آبادی ولا جوړکه فال کو ويل چې یو غرزه وورکي آبادی دا یو مناره ولا جوړکه ډیر غټور نور کې بیسینګ غرزو نو, نو بره کې کینو او څپل پړی ودا تړلی ورغټ په میاشتورو لګي بس و پڑو ایراخ که پکی دیرا پریوت سرد آغا مینار و غزه یا غطال و غیره سشه چون و اللہ خلقه کم پیدا کریه تاسو ما تا عملون جس تاسو کوای تاسو دا ساسو عمل دا مخلوق دی و مخلوق, مخلوق عبادت خلق نکی قالو بنو لوگ و بنیانا دوی جوڑ که دا پارا با دی فالکو بی غرزه فل جایم وور که پارا دو بی که دا دوی ایرادو کلپ دا با انده دا چلو دست نه زول فجال نامل <خصف> بیانه کو بیا واتنه چاغه که خوستونه و سر خلاف وقاله بي نيزايبون زيتلون كمل ربي ده خپل رب د پاره سيادين الله برادرلار سمكي شام فلسطين ته لا رب حبلي وي رب بركه مينسادين دان ايکانو بچونه فبشر فبشر نامو زير ور کده ته بي غلامين هدي پالق صبرنات اسماعيل عليه السلام فنما بلا ما اوسيا ساي كلا دا بچه د سرا از سایه بلوخ تا غد شمند تردی والی سایه مند تردو تا خالا وی وی بنایه زمان بچوریه اینی ارا زینم فیلمانام خوب که اینی از باو کزد دالالوم دالالولو تیاریکم فنظر ما زہ ترا ګورا استاذ سراي دا ته را کې کله غوړتو وی چې دا خو چونکی وحید پیغمبر خو به وਹੀ نیابت ایبلاره می فلکومات عمر وس چې ته وی لیکي چې ته الله حکم دی 7200 7200 ټول مومي ان شاء الله او الله خوښینند صاحب دې نخلک نه بس دوړو غاړه کې خو فلمه اسلامه کله چې دوړو غاړه کې خو او سبې ته تیار شو وتلوا للجبين مچ و دې پړمخ وناذا ونادنا مو وته आवाज و پایه ابراهيم ابراهيم خص صدق رؤيا ک خوب خوب خوب رشتہ شو الاله کړه خدنو خدا الاله ل تیاری کوله دغه دې کړه ان بے شکمغه کذالک نا ذلموسنین مبلور کونی کانو تا ان هاذا بے شک د الوال بلاوال دا امتحان او خارا وفدانا او قربان کوم د دنا بیزی بن عظیم غضب هډیرلویا تر قیامت ته چي غضب هدا بدل جاری و طرح کنا او پر خمو بر ابراهيم عليه السلام په اخرين رسولو کې چې سلامن اب فرين شابه سيد علي ابراهيم بي ابراهيم عليه السلام څنګه ديني بيان او څنګه قرباني ورک هزار کنا زمو سينو دارمو بدل ورکوني قانون ودا نو بهشکه دې مينه بادين المومينين زمو د بندګانو كامل مومنانو نو وبشره نو به صاحب زير ور د ور کوم د طبيع بي صاحب عليه السلام نبي مينه د كامل نو وبارك ناله خير برکته چور علي مون بي ابراهيم او بي السلام دیر اولاد می ورکړو و من ذوریته ما د دې د اولاد ناموسنن بازینې کان و ظالمون بازي ظالمین لنفسي پخبل ځان مبين خارہ مشهکان ولقد مننا على موسی وهارون هجزم موساو هارون علیهم السلام یقینا احسانم کړو کو موساو هارونه سلام باندې ونه جنه نومه جاته مل ورکړو قوم د دې قوم د دې ورو قوم د هر کار به لوزیم دا غا مصیبت لوي نه غر کې دون ونه دا نومه داسره کړو فکانو دی هم الغاربین دي زور اور واته نا ملک وآتیناه الملکتابا او ورکړې مونږ دی کتاب المستبین ډیر واځه او جامع واهدیناه صراط المستقیم او کلکړې مو پنی غلار وترکنا رحم او پرې خېما پرې دواړو باندې فی الاخرین برستون وکې چې سلامن عفرین شابه اسیری الاموسا او هارون بو موسا او هارون لین سلام باندې ان قدار که نازل مو سینین دارمو بدل ورکوني کانوتا انهو مین عبادین المؤمنین د دواړو زموند بدل نگانو کامل المؤمنانو و این ایلیا سلامین المرسلین ایجا زیدیا سره سلام بېشکه الیاسر السلام ان در علی ګل بیبال او پیغمبرانو دا د بنی پیغمبر دی اس قال له قومي کله چې دوی خپل قوم تعالی ته د تپن ولې شرک نه پرې دی اته دوه آیه تاسو را مازه کوي بالن بال دای او لوی درگا ولې خدایو بالینو مالک زموږ شریو 24 گس اوچتو او 400 منجورانی او دخزی پشکلو و تزرون آسان او پر ایده تاسو اغا بهتر د جوڑون کنه الله اللہ و ربکم اللہ ساسو رب در رب بابای کم الولین عرف ساسو در مشران اولین اولین بنو ده فکر زبودی در رو جنگ پیغمبر فین نو بیشکتوی لمحضرون دی با دا حاضر کلیشون ای جهنم تا ایلا عباد الله المخلطین سیواد الله بندگانو نا چی بچ کلیشی در عذاب نا و ترک پریخموم پدمانی پروستونو کې چې سلامن سلامتیه دي او افرین شابه سیدی علی الیاسین پیلیاس علی السلام الیاسین دا د عربو طریقه چې عجمینم کې اکثر تصرف کوي چې کله عربه تاړي نو د الیاس نه الیاسین کونداسي کوي او بلو دو کې چې ورسرنون ازافه کيل اخر الیاسین د الیاسین الیاسین لاک سنگ اچ توری سینا نه توری سینین جوړ کړي ان کاذالک نزل موسین نمدار مونگا بل ور کو نه کانو د نو بشک دیمه بی نه باده مؤمنین زمونږ د بندگانو مؤمنانو ده ونهلووت نهجز د لودرې سرسلام ب شلودرسلامه لم د مور سرین د شو راېله شوپې غمران زنه جنا او کله چې ننجات ورکه مونږده ته او د هلل تابعداررو ټولو تهېوا تا دغ بوډ نه فغاابین چېرو سفااتې کې دونکې کو د ذاابنه ثممه د مررنخرین بیا محلااکوستنی کوم ین نه کوم ب شه تاسوه تمرونه <تصفح> دې چې بکاله تجارت لتل ما کې والا نو کله به د شپې ته غو پدې وکړه د سبا مطلب چې دیبا د ډېر اړه خلل نو no, د no, قو می لوانې به د شې تریدل چېغ ه به شام نه راتلل سبا بهیر را تتیېدل الله ګور برې نا ونول د ق نه کارنا ل عجز د یونه سره سرسلام بشک ونه سره سرسلام من میلهدل سرین د را لل شو پې غم بررانه به خیر فکل مش کلی چې را منډه ړه کې تا کته فساهما نوخ سر وا چول شو فرکانه د شو مدل مهین د راویستتو ی شوونه پخړه کې تفیل مع کړو بس بستیر کدلره مئی وهو ملیم او دې درمندو فلورا انه ک چری نویدے کانا فلولا ک چری نوے انه ودے کانا من المسبحین د تسبیح و یونکنا ولله بسیفبتنی نو وخت به ترکړو په د مئی کې الهایو می بسون تر د بارا پورته کې دوه پورې او چونګي تسبیحات نو الله څه مطلب دا و الله قبر کړو او الله ترویس فنا بازناو مونږه د واچو بیل غړای په ډاګ میدان په اړه د سمندر وو سقيم او دی او بیمار دنه خړینګشه او کمزورې شه او بوکه او بیا د میخه ټا ګرما ام بدناله زرون کوم بدبانې شجر تمی یقین ونه د کدو دا غټ غټی پانی په خوړیش چه مچ مچ ولا ناراض وارسلنا چکل خشو تندرست نو وارسلنا مونږه د دې دوه بارو لږ اعلانېاته الفین یو लाखه تا او یزیدون یا بلکې زیات د دې یو लाख نه زیات اعتبار د کوتون کی باندې داو دफार دا تردید لنازر لن ده فامنون ایمان اورو د خلکو چېونه سره سلام مرغه به پيمان وروډه فماتانا او مونږه फायदा ورکړی دی ته اله انسه وخت ته پورې پس تفته مالي رب کربانات عاجیزی د ملایکو فرشتي م الله تعجیزی رب کته هله رب کربانات آیست عرب لډونه دی ولامل بنونو دی لزمان لزوی خو او ولالمونو خوخه کړی د جیباله هم خلقنه <متصفيق> الملائکه تا ایا موږ پیدا کړی فرشتي نه سن جنکه و مشاهدو نو ولیدو تکتل څه ما جوړول دا فرشتي م پیدا کولی دی تل موجودو چې دا خزې علي درو وي علي خوازانه به شهګ دی مينې کيم خپل دروغونه له یقولونه وای چې وره الله دا الله نائب دی وای نو به شهګ دی لا کاذبونه خامہ خدی کيم دروغ جندې اصفل بنات آیا اللہ ورکری دیزان لونال البنین بزامنو بزامن زانوالین جوڑون ما لکم سدلیل تاصل را کیفتا کمون سنگا بدا بی دلیل فیصله کوای افراد تذکرون و لنصیت نقبل وی آم لکم سلطان دیتا و نیشتا دیتاو سر سدلیل مبین و سخکارا عقلی که در سری رویڑ فاتورات لو بی کتاب کم پقبل کتاب دلیل نقلیم این کندوم صادقین کرشتینیه و جالو بینو و بین جنات. او ګرزول دې دې مشرکان او په منځاله کې او بمنځه جنات وګه نسب خپل ولی او رشتہ داری نسبداری دی بوي نوسب الله وای دا فرشتي د الله لونه دی او خزیله جنات ونا ولا قد خینا عالمات الجنته پویګی دا پیريان جنو مشګتی ولا محسرون خما خ ده حاضر کړي شون یعذاب کې سبحان الله نو پاد د علامہ حسن اسیبونه شی دی الله له بیانای شریکان برخداران اې الله عبادت الله مخلصين په جناتو کې سیوا دا غني کانو بندگانو د الله د بندگانو چې بچی شوي د الله عذاب نه جناتو کې سرکچ بچنم ته زیو ان کانو دا جناتو دا پارم جناتو جہنم شتا فا انکم بیشک تازو و ما تابودون او اگر چه تازو عبادت کوئے ما انتم نیت تازو علیه پو مقابل دا اللہ کے بیفاتینین چالر و گمراکون الا من مگر آغسو گمراکولش ہے جناتو پیریانو و غیر و گمراحانو و سارین جہیم چا غداخلی دون کی جہنم کے سمانا زیدی انادیوی تقدیری گمراینو بستک دا و ما مننا قال د فرشتو ايجا ز د فرشتو فرشتي وي ومامن نو نيشت مونږ هللا مگر لهو مقام معلوم مگر هغه د مقام مقرر د الله تر افنه مونږ لار چا الله خپل ز مقرر دي د خپل ز نه حرکت نه شکولې هر چا خپل ډیوټي ذمہ داري ده وینا بيشکه مونږ له نحنو سوافون مونږ سب تي و الله عبادت کوون کي وینا بيشکه مونږ چول نه نحنو مصبحهون مونږ پاكي وایو پاكي بیانون کي د الله سبوحون زکر که لگیعی و این کانو لیا قولونا لو انعندنا زکر من الولین زجر دیوز بیا مشرکان و این کانو اگر چو دا مشرکان لیا قولونا بی بی مخی دا پیغمرا و قرآن لو انعندنا کمون سر زکرن سکتا و نسیت وی من الولین پشان درون بنو و لکن نامو با عباد الله المخلصین بندگان د الله خالص عبادت کو ان کی دا الله فکفروا بی نو چې کله دا الله ذکر قران راي ان کارو کو پته فسوی عالمو نظر شي پوي بشي ولقد سبقت کلماتنا بشارت یقینا تیر شی ویله کلماتنا زمو حکم او زمون وعده لعبادن المرسلین د پارا د بندگانو زمون مرسلین و انبیاء چین نام بیشک حکم داره چین نام بیشک دی و لحم المنصورون دی سرو بیمداد کی گی دنیا آخرت کے و اینا جندن و زمون لخ کره لحم الغالبون دی و زوره وری فتولا عنهم نمخواڑا د ددوین حتی این سوخت الله اللہ بازاب رو واب سرهم واب سرهم او ګوره دوی ته انتظار را ده کافاس او وای وسرون دی زر دی چې دی ووینه خپل انجام او حب اعذاب نه آیا زمون په اعذابانی است یستاجرون تلوار کوي یو اعذاب بکلی الله وینا بش فیذا کل نزل کلچنا ذین شی بساحته هم د دی پاغه غولیک انګن کې بسادین د دیغا میدانونو کې د عذاب فساد بد بدبئی سبا المنذرین سباده یورو لو شو الله وکلی چې د دې ملک باندې عذاب راشي کنه بد سبابای بد سبادا مانا چه سارو بیا صوب دا ټول دونی د شپې والا دشوی تبا کری و تولانو مخواد و دین حتی این سو وقتا پوری اللہ بازا برکی واب سر انتظار که و فسوه یو زرون زرده چی دیو وینی خپل انجام مسئلہ توحید اخیر کے صبحانہ رب کا پاک دستا رب رب العزت چی رب در عزت اما دا, دا غصنی ایسی پونی چی دی و لا او سلامتی او بچو اللہ ورکی علی المرسلین اخبال انبیعوتا والحمدللہ لائق دستائن دی اللہ رب العالمین چی رب در مخلوقات